Анголон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 40. Але одного разу, коли Анжеліка з Флоримоном на руках спускалася сходами, вона зустріла жінку, що живе в сусідній кімнаті, обличчя якої видалося їй знайомим. Пані Кордо казала Анжеліці, що в неї живе одна молода, дуже бідна вдова – але тримається вона самотньо і воліє додавати кілька день є до тієї скромної суми, яку вона вносить за пансіон, аби їй приносили їжу в кімнату. Анжеліка крадькома побачила чарівне личко брюнетки з томним поглядом чорних очей, які та швидко опустила. Ім'я цієї жінки вона не могла пригадати, але була переконана, що десь уже зустрічалася з нею. Коли Анжеліка повернулася з прогулянки, молода вдова, здавалося, чекала на неї. «Ви графиня де спитала вона. Розсерджена і трохи струбована, Анжеліка запросила її до кімнати. «Ми їхали з вами разом у кареті моєї подруги, а те наїзде то не шарант у день урочистого в'їзду короля в Парижі. Я панні Скарон». Тепер Анжеліка згадала цю гарну жінку, яка так скромно трималась, одягнуту так бідно, що вони її трохи соромилися. «Вдова скрюченого Скарона». Так зло сказав тоді про неї брат Атенаїс. Вона ніскільки не змінилася з того часу, хіба що сукня її стала ще більш поношеною і заштопаною. Але комір її був білим, і виглядала вона так пристойно, що це навіть зачіпляло. Як би там не було, але Анжеліка була щаслива, що може поговорити з поатевенкою. Вона посадила її біля вогнища, і вони разом із Флоримоном поласували вафельними трубочками. Франсуаза Таке було її дівоче ім'я, розповіла Анжеліці, що переїхала в Тамполь, тому що тут можна три місяці не платити за кімнату. Гроші в неї були закінчені, і кредитори могли ось-ось викинути її на двір. Вона сподівалася, що за ці три місяці доб'ється у короля чи королеви вдови, щоб їй відновили ту пенсію у 2000 ліврів, яку за життя отримував від його величності її чоловік. «Я майже щотижня ходжу в Лувр і чекаю короля на шляху до каплиці». Ви знаєте, що вирушаючи зі своїх апартаментів на месу, його величність проходить галереєю, де з його дозволу до нього можуть звертатися прохачі. Там буває багато чинців, солдатських сиріт та солдат-ветеранів, що залишилися без пенсії. Іноді нам доводиться довго чекати. Нарешті король з'являється, не приховую, що разу, коли я вкладаю своє прохання в руку короля, у мене так б'ється серце, що я боюся, якби... Король не почув його стукіт. Але поки що він не почув навіть вашого благання. Так, але я не втрачаю надії, що колись воно дійде до нього. Молода вдова знала всі придворні плітки. Вона розповідала їх весело і дотепно. І коли вона поборола в собі почуття скутості, відразу виявилася її дивовижна чарівність. Здавалося, їй нітрохи трохи не вразило, що блискуча графиня де Пейрак живе в такій жалюгідній обстановці – і вона розмовляла так, ніби перебувала у світському салоні. Відразу, щоб запобігти нескромним питанням, Анжеліка розповіла пані Скарон про себе. Вона живе під вигаданим ім'ям в очікуванні, поки її чоловік постане перед судом і буде виправданий. І тоді вона знову зможе з'явитися у світі. Вона змовчала, у чому звинувачують графа Депейрака. Оскільки з Заскарон, незважаючи на фрівольні анекдоти, які вона розповідала, була, мабуть, дуже побожна. Колишня протестантка, вона прийняла католицьку віру, вона після тяжких випробувань, посланих їх долею, шукала у релігії втіхи. На закінчення Анжеліка сказала. Як бачите, пані, моє становище ще не міцніше, ніж ваше. Не приховуватиму, я ніяк не можу бути вам корисною в переговорах з людьми, до яких вподобає король. Адже багато хто з них, хто ще зовсім нещодавно займав незрівнянно нижчий стан у суспільстві, ніж я, тепер можуть дивитися на мене звисока. Так доводиться ділити знайомих на дві категорії, відповіла вдова до тепного каліки. На людей корисних та марних для тебе. З першими підтримуєш стосунки для протекції, з другими для душі. Обидві жінки весело засміялися. Чому вас зовсім не видно? – спитала Анжеліка. Ви могли б виходити до столу разом із нами? «Ні, це вище моїх сил», – здригнувшись, вигукнула Франсуаза Скарон. «Ви знаєте, тільки вид старої Кордо та її сина викликають у мені смертельний страх». Здивована Анжеліка вже хотіла було запитати, чому, але її зупинив якийсь дивний звук, який долунав зі сходів, що нагадував звіряче гарчання. Пані Скарон, підійшовши до дверей, відчинила їх, але тут же квапливо захлопнула, відскочивши. «Боже мій, там на сходах сам диявол!» «Диявол? Принаймні, якщо це людина, то вона абсолютно чорна!» Анжеліка радісно скрикнула і вибігла на сходовий майданчик. «Коасіба!» – гукнула вона. «Так-так, це я, господине!» – відповів Мавр. І він, як чорна примара, виступив із темряви вузьких сходів. Одягнений він був у якесь лахміття, підв'язане мотузками. Обличчя сіре, шкіра відвисла. Побачивши Флоремона, він засміявся, кинувся до нього і протанцював перед ним якийсь шалений танець. Француза з корони з жахом вибігла і сховалася у своїй кімнаті. Анжеліка стиснула руками виски, намагаючись зібратися з думками. Коли ж, коли зник Куасіба? Ні, вона ніяк не може згадати. Все сплуталося у її голові. На їй вдалося відновити в пам'яті, що вранці того страшного дня, коли вона була на одієнці її у короля і мало не загинула від руки самого герцога Орлеанського, Куасіба супроводжував її у Лувр. Але потім вона мала зізнатися собі в цьому, вона зовсім забула про свого мавра. Анжеліка підкинула у вогонь хмизу, щоб Куасіба міг висушити свої промоклі під дощем лахміття, і нагодувала його, виклавши на стіл все, що змогла відшукати в себе. Він розповів їй про свої пригоди. У тому великому палаці, де живе король Франції, Куасіба довго-довго чекав на свою коспотину. Ось як це було довго. І всі служниці, що проходили повз, сміялися з нього. Потім настала ніч. Потім його здорово побили ціпками. Потім він прокинувся у воді. Так-так, у воді, яка тече повз цей великий палац. Його побили до втрати свідомості і кинули до сени, зауважила Анжеліка. Куасіба поплив. Нарешті він досяг берега. Коли він знову прокинувся, то був щасливий. Йому здалося, що він у себе на батьківщині. Над ним схилилися троє маврів. Так, але не тих, яких пані беруть собі в пажі, а троє дорослих маврів. Ти впевнений, що тобі не приснилося? Здивовано спитала Анжеліка. Маври в Парижі. На мою думку, дорослих маврів тут дуже мало. Розпитавши його докладніше, вона нарешті зрозуміла, що його підібрали... Темношкірі, при яких показували на ярмарку у Сан-Джермені, як якесь диво, ті самі, які водили вчаних ведмедів. Але Коасіба не побажав залишитися з ними, він боявся ведмедів. Закінчивши свою розповідь, Коасіба витяг з-під лахміття кошика і, ставши на коліна перед флоремоном, дав йому два м'яких хлібці, які називалися овечами, із золотистою скоринкою, змащеною жовтком та посипаною зернами пшениці. Хлібці поширювали чудовий аромат. «На що ж ти купив їх?» «А я й не купив. Я увійшов у булочну і зробив ось так». Коасіба скорчив жахливу гримасу. «Хазяйка та її служниця одразу ж сховались під прилавок, а я взяв для мого маленького хазяїна хлібці. Боже мій!» – зітхнула вражена Анжеліка. «Якби в мене була моя велика крива шабля, я продала її старому», – квапливо відповіла Анжеліка. Вона подумала, чи не вистажили коасіба стражники. І тут же з вулиці долину в якийсь підозрілий шум. Підійшовши до вікна, вона побачила, що перед будинком зібрався натовп. Якийсь дуже поважного вигляду чоловік у темному плащі сперечався про щось із матінкою Кордо. Анжеліка прочинила вікно і прислухалася. Пані Кордо крикнула їй. «Кажуть, у вас у кімнаті є чорношкірий!» Анжеліка поспішно побігла вниз. «Так, пані Кордо, це Мавр, він мій колишній слуга». Він славний хлопчина. Поважний чоловік представився. Він є біль Тампля, і йому належить право від імені великого пріора вершити тут суд нижчий, середній та вищий. Він сказав, що мавр не може жити у стінах Тампля, тим більше, що той, про якого йдеться, одягнений як бродяга. Після тривалих переговорів Анжеліці довелося дати слово, що Куасіба покине Тампль до настання ночі. Вона піднялася до себе засмучена. Що ж мені з тобою робити, бідолашний Мійко, а сіба. Твоя поява викликала тут цілу бурю, та й у мене немає грошей, щоб годувати та утримувати тебе. Ти звик до розкоші, так, на жаль, звик жити в достатку. Господине, продай мене. І оскільки вона подивилась на нього з подивом, додав. Граф заплатив за мене дуже дорого, а я ж тоді був дитиною. Зараз я коштую не менше тисячі ліврів ти матимеш багато грошей, щоб визволити пана з в'язниці. Анжеліка подумала, що він має рацію. Загалом, Коасіба єдине, що в неї залишилося від усього її багатства. Звичайно, їй було неприємно продавати його, але, мабуть, вона не має кращого способу прилаштувати цього нещасного дикуна, що загубився серед гедоти цивілізованого світу. «Приходь до мене завтра», – сказала вона Мавру. «Я ще-небудь придумаю, тільки дивись, не потрап у руки варти». «О, я знав, як сховатися!» «Тепер маю в цьому місті багато друзів! Я роблю ось так!» І тоді друзі кажуть, «Ти наш! І ведуть мене до свого дому!» Коасіба показав, як треба схрестити пальці, щоб тебе визнали друзі, про яких він говорив. Анжеліка дала йому ковдру і довго дивилася у вікно, поки довга худа постать Коасіба не зникла в пелені дощу. Вона одразу ж пішла до брата порадитись, як її вчинити, але преподобного отця де Сансе не опинилося у тамплі. Анжеліка із занепокоєним виглядом поверталася до себе, коли, перестрибуючи через калюжі, її обігнав юнак зі скрипковим футляром під пахвою. Джованні, Справді, сьогодні день зустрічей!» Щоб не промокнути під дощем, вона затягла юного музиканта до портика старої церкви та попросила його розповісти про себе. «В оркестр пана Люлі мене ще не прийняли», – почав він. Але герцогиня де Мон-Пансьє, їдучи в Сан-Фаржо, поступилася мною герцогині де Суасон, яка призначена правителькою будинку королеви, і він уклав з важливим виглядом. Тепер у мене чудові зв'язки, і я можу добре заробляти, даючи уроки музики і танців дівчатам зі знатних сімей. Ось і зараз я повертаюся від мадмоазель де Савіньє, яка живе у готелі Буфлер. Кинувши збентежений погляд на скромне вбрання своєї колишньої пані, він несміливо запитав. «Вибачте, пані графине, чи можу я дізнатися, як ваші справи? Коли ми знову побачимо месира графа?» «Незабаром, це питання днів», – відповіла Анжеліка, думаючи про інше. Схопивши юнака за плечі, вона сказала. «Джувані, я вирішила продати Куасіба. Пам'ятається, колись гарцогиня Десуасон виявила бажання купити його, але я не можу вийти з Тампля» і тим більше вирушити до цю Чи не візьмеш ти на себе роль посередника? Завжди до ваших послуг, пані графине, люб'язно відповів юний музикант. Він, мабуть, розвинув бурхливу діяльність. Не минуло й дві години Анжеліка тим часом готувала вечерю флоремону, як у двері постукали. Вона відкрила і побачила високу руду жінку і лакея у вишневому кольору лівреї, будинку герцога де Суасон. «Ми віджуванні», – сказала жінка. Під її пелериною Анжеліка помітила дуже кокетливу сукню покоївки. На обличчі, що увійшло, були написані хитрість і нахабство – звичайний вираз обличчя коханої служниці почесної дами. «Ми готові обговорити вашу пропозицію», – продовжувала вона, змірявши поглядом Анжеліку і швидко озирнувшись. «Але ми спочатку хочемо дізнатися, скільки припаде на нашу частку». «Сменш тон, мила моя, обрізала покоївку Анжеліка, відразу поставивши її на своє місце. Анжеліка сіла, не запропонувши стісти відвідувачам. Як тебе звати? спитала вона лакея. Лажа Сент, пані графине. Добре, ти бачу принаймні кмітливий, та й пам'ять у тебе хороша. То скажи, чому я маю платити двом? А як же по-іншому? Такі справи ми завжди провертаємо разом. Значить, у вас спільнота. Слава Богу, що в ньому не вся челядь герцога. Так ось, що ви повинні зробити. Передайте пані герцогині, що я забажала продати їй свого мавра Коасіба, але я не можу прийти у Тюїльрі. Нехай ваша господиня призначить мені побачення у тамплі, у чиємусь будинку на свій вибір. І ще. Я наполягаю, щоб все трималося в повній таємниці, і щоб моє ім'я не згадувалося. Це зробити неважко, глянувши на свого друга, сказала служниця. Ви отримаєте по два ліври з десяти. Вам ясно? Що чим вища буде ціна, тим більше вам дістанеться. Значить, у герцогині Соасон має з'явитися таке гаряче бажання придбати цього мавра, щоб вона не постояла за ціною. Це я беру на себе, пообіцяла служниця. До речі, недалі як учора ввечері, коли я зачісувала пані герцогиню, вона знову висловила жаль, що в її свиті немає цього страшного диявола. Так помилує її Бог, Закінчила вона, піднявши очі до стелі. Анжеліка з Коасіба сиділи в очікуванні в маленькій комірчині, що примикала до служб готелю Буфлер. Цього дня був прийом у літературному салоні. Із кімнат пані Десявінні долинали сміх та вигуки гостей. Поза Анжеліку хлопчики лакеї раз у раз проносили таці з тістечками. Хоча Анжеліка і не визнавалася в цьому навіть самій собі. Вона страждала від свідомості, що відсторонена від світського життя. В той час, як за кілька кроків від неї, жінки її кола продовжували розважатися, як колись. Вона так мріяла познайомитися з Парижем із цими літературними салонами в Альковах, де збиралися найблискучіші розуми. Сидячи поруч зі своєю пані, Коасіба злякано витріщав свої великі очі. Анжеліка взяла для нього на прокат у тамплі стару ліврею з обтертими галунами, але й в ній він виглядав досить жалюгідно. Нарешті двері відчинилися і, шарудячи спідницями й обмахуючись віялом, у супроводі своєї покоївки увійшла жвава герцогиня де Суасон. О, ось та жінка, про яку ти мені говорила, Бертіль. І, не закінчивши фрази, вона пильно вдивилася в Анжеліку. Хай простить мене Бог, невже це ви, люба моя? вигукнула вона. Так, я, посміхнулася Анжеліка. І прошу вас, не дивуйтеся. Ви ж знаєте, мій чоловік у Бастилії, і природно, я теж у дуже скрудному становищі. «О, звісно, звісно!» – зрозуміло промовила Олімпія де Суасон. «Хіба кожен із нас не побував у немилості? Коли моєму дядькові кардиналу Мазаріні довелося тікати з Франції, сестри і я ходили в драних спідницях, а люди на вулиці закидали нашу карету камінням і обзивали нас повіями манчині. А ось зараз, коли бідолага-кардинал вмирає, вони, мабуть, шкодують його більше за мене. Бачите, яка мінлива фортуна! Але хіба це ваш Мавр, Люба?» Тоді він здався мені привабливішим, товстішим і чорнішим. Це тому, що він замерз і голодний, поспішила пояснити Анжеліка. Але повірте мені, як тільки він поїсть, він одразу знову стане чорним, як вугілля. Красоня зробила кислу міну. Квас сіба з котячою спритністю схопився. Я ще дуже й дивись. Він рвонув стару ліврею, уголивши груди, вкриті химерним опуклим татуюванням. Розправив плечі, напружив м'язо, як ярмарковий боєць, і витягнув уперед трохи зігнуті руки. Цього темна шкіра відливала синім. Випроставшись, він завмер і одразу здався вищим. Хоча він стояв не рухаючись, сама присутність цього мавра створювала у маленькій кімнаті якусь незвичайну атмосферу. Бліді промені сонця, пробиваючись крізь вітражі, наче позолотили шкіру цього відкинутого від батьківщини сина Африки. Косіба опустив вії, так що майже зникли білі білки його очей. І з-під своїх подовжених єгипетських вік подивися на герцогиню де Суасон. Його товсті губи повільно розтягнулися в зухвалій і ніжній посмішці. Анжеліка ніколи не бачила Косіба таким красивим, і ніколи, так, ніколи не бачила його таким страшним. Немов хижий звір, він придивлявся до своєї здобичі. Він інстинктивно зрозумів, чого жадає від нього ця Біла жінка, яка шукає нових задоволень. Його погляд здавалося зачаровував Олімпію де Суасон. У темних очах її горів вогонь. Груди переривчасто здіймалися, а відкритий рот з такою безсоромністю видавав її бажання, що навіть служниця раптом опустила погляд. Анжеліці захотілося втекти, грюкнувши дверима. Але герцогиня взяла себе в руки. Розкривши віяло, вона обмахнулася ним. Скільки... «Скільки ви за нього хочете?» «Дві тисячі п'ятсот ліврів». У служниці заблищали очі. де Суасон мало не підскочила, остаточно повернувшись на землю. «Ви зійшли з розуму!» «Або дві з половиною тисячі, або я залишаю його собі», – холодно заявила Анжеліка. «Але, Люба моя! О, пані, яка у нього шовковиста шкіра!» – вигукнула Бертіль, несміливо провівши пальцем по плечу Куасіба. От ніколи б не подумала, що чоловік може мати таку ніжну шкіру, немов пелюстка засушеної квітки. Герцогиня теж провела пальцем по гладкій та пружній шкірі мавра. По тілу її пробігло солодке тремтіння. Набравши сміливості, вона доторкнулася до татуювання на його грудях і розсміялася. «Що ж, вирішено, я його купую. Це безумство, але я відчуваю, що не можу собі відмовити». Бертіль жила Жасенту, що приніс мою скриньку. Лаке, ніби йому вже дали знати, зараз же увійшов, несучи скриньку стисненої шкіри. Поки Лаке, якому, мабуть, було не вперше влаштовувати таємні справи своєї господині, підраховував гроші, служниця, виконуючи розпорядження герцогині, знаком наказала Коасіба слідувати за собою. «То побачення, господине, до побачення!» – сказав Мавор, підійшовши до Анжеліки – «А моєму маленькому господареві Флоримону ти скажи!» «Добре, йди!» – сухо перервала вона. Але її в серце вразив погляд, який кинув на неї мавр перед тим, як вийти з кімнати. Погляд побитої собаки. Вона квапливо перерахувала гроші і сипала їх у гаманець. Тепер їй хотілося тільки одного, якнайшвидше піти звідси. «О, Люба моя, все це дуже важко, я розумію!» Зітхнула герцогиня Десуасон із сяючим обличчям, обмахуючи віялом. Але не впадайте у відчай, колесо фортуни безперервно крутиться. Так, трапляється, що люди потрапляють до Бастилії, але й звідти виходять. Ви знаєте, що Пегілен де Лозен знову власть ців короля. Пегілен? Анжеліка сесеїла від цієї звістки. О, як я рада, а що сталося? Його величності подобаються зухвалі витівки цього сміливого дворянина. Він скористався першим же прийменником і повернув його. Кажуть, Лозен потрапив до Бастилії через те, що бився на шпагах із Пилипом Орлеанським. А дехто навіть стверджує, ніби вони схопилися через вас. Анжеліку Мороз пробрав по шкірі, при згадці про той жахливий вечір. Вона знову з жаром попросила герцогиню Десуасон нікому не розповідати про неї, не розкривати її притулку де Соасон, яка за своїм багатим досвідом знала, що людьми, які потрапили в опалу, не варто нехтувати, доки сам король не вирішить остаточно їхню долю, поцілувала на прощання Анжеліку та обіцяла виконати її прохання.